Розділ шістнадцятий, у якому відбуваються численні зустрічі. Розділені друзі знову сходяться. І настає рік Божий 1428 рік, який буде багатим на події. Він повертався повільно, замислений, втупивши погляд у гриву і дозволивши коневі сонно челапати в мокрому снігу і на власний розсуд вибирати дорогу. Перетнувши врославський гостинець, поїхав навпрошки тією самою дорогою, якою прибув. Не поспішав, хоча смиркалося, а червона куля сонця вже поволі западала з верхівки дерев. Кінь пирхнув, копита забарабанили по брусах і дошках. Рейнемон різко підняв голову, натягнув повіддя. Він раніше, ніж сподівався, добрався до кладки, що сполучала краї лісового яру, на дні якого шумів і кипів бистрий потік. Кладка була не дуже широка, хистка – і досить струхлявіла. Поспішаючи до юти, він подолав її верхи. Тепер волів спішитися і тягнути коня, який хропів за трензелі. Він був на півдорозі, коли побачив, як за буків за вкладкою виринає вершник у чорному плащі. Рейни він похолов. Він інстинктивно озирнувся, хоча про те, щоб завернути коня на клаці, і мріяти не можна було. Інстинкт його не підвів. За спиною в нього теж був вершник. Він скриготнув зубами, подумки проклинаючи власну безтурботність і брак пильності. До вершника, що стояв навпроти кладки, приєднався ще один. Рейневан міцніше вхопив вішки і мундштук коня, який храпів. Намацав рукоять стилета. І чекав на розвиток подій. Ті, що заблокували його, теж явно чекали цього розвитку, бо жоден не промовив ні слова і не виконав ніякого жесту. Рейневан поглянув униз з-під місток. Те, що він побачив, йому не сподобалося. Яр був глибокий, а валуни, навколо яких пінилася вода, мали страшенно гострі грані та краї. «Хто ви?» – запитав він, хоча й знав, хто вони. «Чого ви від мене хочете?» «Це ти», – сказав той, що ззаду, відкидаючи каптур. «Чогось хочеш від нас? Час уточнити, чого саме, іще його наказу». Рейневону пізнав його відразу. Це був той високий і смуглий, з ніяким обличчям і виглядом мандрівного челядника. Той, який спочатку спостерігав за ним у корчмі в цепловодах, а потім врятував, подавши коня. Решта теж відкрили обличчя. Одного з них він також знав. Це був той білявий, з випнутим підборіддям, той самий, який два тижні тому вломився вночі до його кімнати з андалузькою навахою в руці. Третього – Кудай кислява пика, якого нагадували череп скелета, він не знав і ніколи не бачив, але здогадувався, хто він. А де ж четвертий? запитав він зухвало. Ну той пан Ольбрам, чи як його там, той котрому під дзвінком не вдалося заколоти мене під час но. Череполиций відкинув плещ, що сподав на бік коня, відслонивши заряджений арбалет. Невеликі розміри та естетики виконання. Свідчили про те, що це мисливська, а не бойова зброя. Такі арбалети поступалися бойовим задальністю та пробивною силою, але набагато перевищували їх у влучності. Вправний стрілець із такої зброї не промахувався, а звідстані не більше двадцяти кроків влучав у яблуко так само впевнено, як Вільгельм Тель з кантону Урі. «Я дряпнув твого коня!» – Черепулиці ніби читав рейновані думки. Лише дряп на його стріло, і нервонеться, і скине тебе з містка. Твої господарі з інквізиції, коли знайдуть твій труп на Дніяру з поламаними кістками, вирішать, що це випадок. Просто спишуть на витрати і забудуть. Я не служу інквізиції. Мені однаково, кому ти служиш. Я провокатора нюхом, що твій сморі долітаєш сюди. У мене не менш чуткий ніс. Рейнеман хоч аж заціпенів від страху, вдавав зухвалу. «А мені тут смердить зрадником, злодієм і розтратником, а до того ж звичайнісіньким розбійником. З мене досить теревенів з тобою. Стріляй, убий мене, продежний лайдаку. Ох, і тішить мене думка про те, що зробить з тобою неплах, коли тебе вхопить». «Ти тресешся від страху, Нишпорко», – сказав блондин. «Кожен Нишпорка боягус». Рейневон відпустив трензелі, дістав стилет. «Увійди на кладку, пане, відважний в перевазі!» – прогарчав він. «Тут місце якраз для двох. Ну ж бо, ставай! Чи, може, ти носиш цей іспанський ніж тільки проти тих, хто спить?» Черепулицею опустив арбалет, сухо засміявся. Змуглий челядник завторив, замить зареготав і блондин. «Один в один, викопаний брат!» – сказав він. «Викопаний брат!» – повторив Череполицей. «Від'їдь до нас, Рейнмери збиляви! Брат і Петер збиляви! Ми хочемо потиснути тобі правицю, не брат і нашого бойового друга, незабутнього Петерліна!» Рейневон стягнув хроплячого коня складки. Вираз його обличчя був бойовий, а дрижання колін він стримував. Череполицей потиснув йому руку, ляснув по плечу. Зблизька було видно його надзвичайну худобу – Просто таки скелетну комплекцію. «Вибач нам зайву пильність», – сказав він. «Нас і навчило життя. завдяки їй ми живі». Як ти правильно здогадався, ми – фогельзанг. Ми не зрадили, не перевербувалися, не перейшли на інший бік, не розтратили довірених нам коштів. Ми готові до дій. Віримо, що ти їх представляєш, що маєш від них повноваження, що з їхнього наказу – Маєш нами покерувати, бо став. настав. Тож керуй, Рейнеман, ми довіряємо тобі. Не звати Дроссельбарт. Біз клавре, подаючи руку, представився блондин. Жехорс. Долоня смуглого чолядника була тверда і шерстка, як не дошка. Дякую за коня в тепловодах. Нема за що. Очі Жехорса були ще твердіші, ніж долоня. Нам було цікаво, куди ти на цьому коні поїдеш. Виїхали слідом? Ми хотіли знати, куди ти поїдеш, — повторив луною блондин без клаври. У кого шукатимеш допомоги? Ці ченці, сведницькі домініканці, шпигуни інквізиції. Вони бачили Жехорса, ми не хотіли ризикувати. Більше, що в корчмі було ще двоє інших, що до яких ми мали підозри, тож, тож ми зробили, що слід було. Безпристрастно закінчив Жехорс. Їхали за тобою слідом. Деякі з нас вважали, що ти почвалушек прямо до свідниці сховатися під інквізиторськими крильцями. Ольбрам!» «Отож ба!» – втрутився Рейнеман, коли блондин обірвав. «А де ж цей пан Ольбрам? Мій недійшлий убивця?» Вісклавридово мовчав. Жехорс стиха кашлянув. На вузьких губах Дроссельберта з'явилася дивна гримаза. Виникли різниці в поглядах, сказав решті решт худий. Стосовно тебе, твої особи, стосовно того, що слід зробити, ми не домовилися з ним, тож. Тож він виїхав, швидко втрутився Жехорс. Тепер настроє, не стімо тут ночі, їдьмо до Дзєміжа. До Дзєміжа? Ми перевірили Гдземіж, і твій постоялий двір під дзвінком, сказав дроссель Це цілком добра і безпечна точка. «Ми хочемо туди переселитися. Ти маєш щось проти?» «Ні. Тоді по конях і в дорогу». Опустилася ніч, на щастя ясна, місяць світив сніг і скрився і блищав. «Довго ви мені не вірили», – озвався Рейневан, коли вони з лісу виїхали на тракт. «Мало не вбили. Я брат Петрліна, а проте...» «Остав такий час», – перебив Дроссельбарт, – «коли брат зраджує брата і є для нього кайном. Настав такий час, коли син зраджує батька, мати, сина, дружина чоловіка. Підданий зраджує короля, солдат, воєначальник, а священник Бога. Ми підозрювали тебе, Реймари. Були причини. Це ж які? У Франкенштайні ти сидів у в'язниці інквізиції, Назвався Жехорс, який їхав з другого боку. Інквізитор генче міг тебе завербувати, змусити до співпраці шантажем або погрозами. «Або просто перекупити». бо, серйозно підтвердив дроссельберт, поправляючи Каптур. «У цьому була річ, і не тільки в цьому». «А в чому ще?» «Неплах!» – фиркнув ззаду Бісклаври. «Послав тебе до Шльонська як приманку. Він був рибалкою, ми рибою, а ти дощовим черв'яком на гачку. не могли повірити, що ти настільки наївний, що погодишся на такий розклад». «Без власної таємної мети, не ведучи якоїсь подвійної гри, ми не були впевнені, яка це мета і що це за гра. А мали право підозрювати найгірше визнай». «Мали», – визнав він неохоче. Вони їхали, місяць світив, підкови стукали по мерзлому ґрунті. «Дроссельбарт». «Так, реймери. У вас було четверо, є троє, спочатку хіба вас не було більше?» «Було, але втряслося». Дроссельберт, Бісклаври і Жехорс поселилися під дзвінком з безтурботною невимушеністю бувалих у бувальцях, яку Рейне Вандоти знав і бачив тільки в Шарле. Корчмар спочатку мав невиразну міну. Його очі бігали, але його заспокоїв вручений йому Дроссельбартом показний і напханий до металевої твердості капшук. Їх запевнення Рейневан, що все гаразд і так має бути. Реакція і міна Корчмаря – були нічим порівняно з реакцією імінної Тибальдерабе, який з'явився в Гдземіжі наступного дня. Голіард буквально остовпів. Ясна річ, він негайно впізнав Бісклавра і знав, з ким має справу. Однак він довго не міг охолонити і позбутися недовірливості. Знадобилася довга і чоловіча розмова. Наприкінці неї Тибальдрабе зітхнув з полегшенням і передав звістку, яку приніс. «З дня на день», – заявив він, – до Гдзємі же приїде емісар, посланець Прокопа і Неплаха. День на день виявилося аж 5 грудня, п'ятниця після Святої Барбари. А довгоочікуваним посланцем від Прокопа і Флютика був на превелике здивування, але й не на меншу радість рейнувана старий знайомий – Урбан Горн. Друзі багатослівно привіталися, але невдовзі вже Урбану Горну підійшла черга дивуватися, коли він побачив, як перед ним стають уряд Дроссельба, Джехорс і Бісклаври. «Я би швидше смерті сподівався», – признався він, коли після представлення вони залишилися на одинці. «Неплах прислав мене, щоб я допоміг тобі в пошуку Фогельзаного. А ти, погляньте, ну не тільки їх знайшов, а ще й явно облоскав. Вітаю, друже, від усього серця вітаю!» – Утішиться, Прокоп. Він розраховує на Фогельзану. Хто передасть йому звістку Тибальт? Звичайно, Тибальт. Рейнемане. Що? Це Фугельзенг, їх лише троє. Малувато. Більше не було. Було, але втряслося. За ким, правда, чоботи взує, брехня півсвіту біжить. Спілкування з Фугельзенгом протягом тривалого часу незаперечно доводило слушність цього прислів'я. Усі троє брехали безперервно. Завжди, за будь-яких обставин, вдень, вночі, в будні і в свята. Це були просто таки хворобливі брехуни, люди, для яких поняття правди не існувало взагалі. Поза сумнівом, це був результат багаторічного життя в конспірації, тобто у вдаванні, в брехні, серед показухи. Через це не можна було бути впевненим і щодо їх особистостей, їхніх біографій, навіть національності. Брехня спотворювала все. Бісклаври, наприклад, називав себе французом, французьким лицарем. Любив представлятися як гальський воїн. Лес галікус. Решта двоє залюбки перекручували це на морбус галікус. Чим Бісклаври не переймався, видно, вже звик. Морбус галікус. Латина. Французька хвороба, тобто сифіліс. Остання назва походить від імені головного героя поеми італійського лікаря, астронома та поета Джиролома Фракастро. Сифіліс Морбус Галікус 1530 рік. А він колись належав, як сам запевняв, до дні з бан славетних і коше білувальників, жорстких розбійників, які забирали в жертви не тільки багатства й шкіру, яку здирали живцем. Однак цій версії суперечив акцент, який приводив на думку радше місцевості навколо Кракова, ніж навколо Парижа. Але й акцент теж міг бути підробленим скелету подібний не приховував, що його ім'я вигадане. Вером номен ігнотомест, — пишномовно говорив він. Справжнє ім'я не знана латина. Коли ж його запитували про національність, він визначав її досить загально, як де джентль альмано, з німецького народу латина. Це могло бути правдою, якщо це не була брехня. Жехорс не називав ні місця свого народження, ні місцевості, взагалі про це не говорив. Ли ж він говорив про щось інше. Його акценти і колоквіалізми створювали такий безладний та заплутаний, оманливий хаос і сумбур, що будь-хто розгублювався вже після перших двох речень. Зрештою, саме цього Жехорсові поза сумнівом і треба було. Однак уся трійця подавала певні характерні сигнали. Горейна вона була надто мало досвіду, щоб їх розпізнати і зрозуміти. Усі троє членів фугельзангу страждали на хронічне запалення кон'юнктиви. Часто рефлекторно потарали зап'ястя, а коли гіли, завжди затуляли перед тарілку або миску. Шарлей, коли пізніше придивився до них, розшифрував ці сигнали швидко. Дроссельберг, Жехорс і Бісклаври значну частину життя провели у в'язницях, у льохах. У кайданах. Коли розмова переходила до службових справ, Погельзенг переставав брехати. Ставав такий конкретний діловий, що аж гидко. Від час кількох розмов, що затяглися до глибокої ночі, трійці відзвітувала Рейнованові і Горнові про те, що вона приготувала у Шльонську. Росельбар, Джехорсі, Бісклавре один по одному доповідали про завербованих, і законсервованих агентів, які в них були в більшості міст Шльонська. Особливо в тих, що розташовані на напрямках наймовірніших маршрутів проходження гусицьких армій. Без опору і навіть трохи хизуючи своєю надійністю, Огельзан давав звіт про стан своїх фінансів, який, попри величезні видатки, далі був більш ніж задовільним. Обговорення планів та стратегій дало змогу Рейнованові усвідомити той факт, що від нападу та війни їх насправді відділяють лише тижні. Троє з Фугельзенгу були абсолютно впевнені, що гусити вдарять на шльонськ з настанням весни. Урбан Горн не підтверджував і не заперечував цього, він був радше таємчий. Під натиском Рейневана він дещо підняв завісу таємності те, що прокоп ударить на шльонськ, свердив він, більше ніж безсумнівно. Сілесці Кльоцчани тричі вчиняли збройні напади на райони Бромова і Находа. У 21 -му, 25 -му і цього року, в серпні, зразу ж після Таховської Вікторії. Звірства, яких вони тоді допустилися, вимагають не менш жорсткої відплати. Єпископ Вроцлава та Пута з Частоловиць повинні дістати науку. Тож Прокоп і дасть їм науку, ще й таку, що сто років не забудуть, це необхідно для того, щоб підняти дух армії та населення. О, ніяк. Це ще не все. Ці лестці затіснили економічну блокаду настільки, що торгівля стала практично неможливою. Так само ефективно вони перекривають шляхи для товарів із Польщі. Ця блокада надто дорого коштує Чехії. А якщо триватиме довше, може коштувати Чехії життя. Папісти і прихильники Люксембуржця. Не можуть подолати гуситів зі зброї в руках. На полях битв зазнають поразки за поразкою. Натомість на полі економічної битви вони починають перемагати, завдають гуситам дошкільних ударів. Так далі бути не може. Лукеду треба переламати. І Прокоп її переламає. Переламавши заодно, якщо вдасться, хребет Шльонська. З дрізком, так, щоби скалічити на сто років. І це все? З розчаруванням у голосі запитав Рейноман. Це все, про що йдеться? А місія, а посланництво, а несення правдивого Слова Божого. А боротьба за істинно апостольську віру, за ідеали, за соціальну справедливість, за новий кращий світ. Та звичайно ж. Горн підняв голову, усміхнувся кутиком губів. Про це теж ідеться, про новий кращий світ та істинну віру. Це настільки очевидно, що не варто й згадувати, тому я їм і згадував. Адже атака на Шльонськ – це вирішена справа. Станеться вона, поза всяким сумнівом, навесні. Єдине, чого я досі не знаю, – це напрямку, з якого Прокоп ударить. Коли він пройде? Через Левинський перевал? Через Межелеську браму? З боку Лендисхута? А може вступить з боку Лужиць, попередньо провчивши шість міст? Цього я не знаю. А хотів би знати, де до біса подівся Тибальтрабе. Тибель треба повернувся 12 грудня у п'ятницю перед третьою неділою Адвенту. Відомостей, на які чекав Горн, він не привіз, а привіз предки. У Кракові на святого Андрія королева Сонка народила польському королеві Ягелові третього сина, якого назвали Казимиром. Радість поляків дещо псував гороскоп славетного мага і астролога Генріка Збжега, згідно з яким Третій син Ягела був зачатий і народився під зловісною кон'юкцією зірок. За його правління, віщував астролог, польське королівство спіткають численні нещастя і лиха. Рейневонтер чоло, розмірковував. Генріка з Бжега він знав, як і те, що гороскопи той купував під Архангелом у телесми. гороскопи телесми підтверджувалися завжди, за всіма пунктами. Урбана, Горна, це було помітно, доля династії Ягелонів цікавила середня. Він чекав на інші вісті. Тихбальтрабе ще не встиг як слід відпочити, а його вже знову послали у світ. Після третьої неділі Адвенту почалися перші віхоли. Попри те, Рейнован кілька разів поїхав до Білого костелу на побачення з Ютою Деапольда. Через холод вони вже не могли зустрічатися в лісі. Тому побачення відбувалося з дозволу усміхненої Абатиси Цілком відкрито у садку при монастирі на цікавих очах вбраних у сірі ряси кларисок. З огляду на обставини вони зводилися до тримання за руки. абатиси демонстративно вдавала, що нічого не бачить, але ні на що більше закохані не наважувалися. Мамун малевольд, який завітав під дзвінок 17 грудня, міг дещо доповнити в питанні монастиря. Дещо. Боринин трохи знав і без нього. Наприклад, те, що костел з побіленими стінами, який дав назву Альба екклезія всьому розташованому поруч поселенню, стоїть уже понад 150 років, і що село належало панам Збичені. Коли ж цей рід вимер, князь Болько і Свидницький, прапрадід Яна Зембицького, подарував село з шелінським кларискам і заснував у білому костелі монастирок припозитуру. Це незвичайний монастир або пропозитура, повідомив з дивним виразом обличчя Малевольд. «Білий костел, кажуть, місце кари, місце зіслання для неправомислящих монашок, себто таких, які мислять. Надто багато, надто часто, надто самостійно і надто вільно. Там уже начебто зібралася справжня еліта вільнодумниць. Як це? Аюта? «Твоя Юта, видно, має непогані знайомства», – підморгнув мамон. «Потрапити до Білого костелу – це мрія більшості шлянських черниць і кандидаток у черниці». «Потрапити в місце покарання та ізоляції?» «Ти не думкувати, чи як?» «Мене давно розмовляли про дівчат університети, про те, що жоден з них ніколи ні за що у світі не впустить дівчат у свої стіни. Але барські університети вже існують». Таємно розміщені по монастирях, саме таких от, як Білий костел. Більше не скажу. Тобі цього має вистачити. Більше сказав Урбан Горн. Через кілька днів. «Університет!» – скривився він. «Що ж, це можна назвати і так. Однак до мене дійшли чутки, що програма охоплює науки, яких в інших університетах не викладають. Хільдегарда Бінгенська? Кристина Пізанська? Йохем Флорський?» Мало. Тодай ще Метхільду Магдебурську, Беатрицію Назарецьку, Жуляну Л'єську, Бодонів'ю, Хадеєвіч Брабанську, до кінь до цього Ельсбет Штангль, Маргариту Пуретте і Блумардину Брусельську, і на окрасу Майфреду Піровану, папесу Гельміток. З останніми прізвищами будь обережніше, якщо не хочеш не робити свої милі клопотів. Сніг валив і валив. світ потонув у Білому Пухові, Потонуло в ньому до половини стіни корчма під дзвінком. Дороги завалило начисто. Рейновнові, хоч не хоч, довелося відмовитися від поїздок до Білого костелу і зустрічі з Юттою Деапольда. Замети були такі, що найпилкіше кохання загрузало в них і стигло. В останню неділю перед Різдвом снігові припинилися. Замети зійшли, дороги трохи порозчистилися – і тоді на превелику радість Рейневона Тибельтраби привів до Гдземіжа Шарлея та Самсона Метка. Вітаючись та обіймаючись друзі розчулилися до сліз, навіть Шарлей чи раз носом. Моментально знайшлася одна-друга пляшечка, оскільки розповідати всі мали багато про що, двома не закінчилося. Після втечі з-під Троск Самсон знайшов був Шарлея, Бернера Таулера, та Мадея Бату. Всі негайно вирішили вирушати на пошуки Рейнована. Усвідомлюючи, що в чотирьох вони небагато вдіють проти чорних вершників Грили Норта, вони так швидко, як лише могли коні, помчали до Міхаловіць просити допомоги в Яна Чапика. Чапик погодився охоче. Здається, його більше ніж доля Рейнована цікавий в той таємничий підземний хід, яким Рейнован і Самсон утекли з троск. Легко собі уявити роздратування Гейтмана, коли з'ясувалося, що Самсон забув розташування печери. І знайти її не може. Роздратування чапика наростало. Коли Шарлей не тікнув, що замість того, щоб швендятися вгору і вниз потоком, почати нарешті шукати слідів рейнемана, Розізлений Гейтман-Сиріток наказав своїм повертатися до Міхаловіць, заявивши товариству, що далі вони можуть шукати слідів самі. «То ми шукали слідів самі!» – зітхнув Шерли. «Досить довго. Ми дійшли аж за Єштет під Роймунт і Хаммерштейн. Там знову знайшов Чапик, цього разу в товаристві щепана Тлаха з Чеського дуба і посланця Флютика, який прибув з Білої гори. Гейтман Тлах, як виявилось, отримав звістку від свого інформатора з монастиря Целестинці в Ойбіні. Таємницю зникнення Рейнена було з'ясовано. На жаль, вирушити слідом за людьми Біберштайна товариство не судилося. Посланець, що прибув з Білої Гори, привіз наказ негайно повертатися. Наказ був категоричний. А оскільки обов'язок простежити за його виконанням було покладено на гейтманів, товариство вирушило в дорогу під ескортом, а радше під конвоєм. Під Білою горою Неплех затримав тільки Шерли. Самсон поривався сам вирушити на Шльонськ. Але Демарит відговорив його від походу самому. «Довго!» – саркастично всміхнувся він. Відговорювати не довелося. Наш друг Самсон мав залагодити в празі важливі справи. Залагоджував їх цілими днями, прогулюючись із рудою маркетою по здеразі або під слованами, або сидячи з нею на підскалі. Звідти обоє годинами спостерігали, як тече Волтава, як заходить сонце, тримаючись за ручки жерлею. «А що, хіба я брешу?» «Дентіко амор сентіла грен потенца!» Нагадав собі цитету Рейневан, який також не міг стримати усмішки. «Як вона почувається, Самсони?» «Багато краще. Випиймо!» «Ходять чутки!» – сказав шарлем, мружачись від сонця. «Що готується рейд? Великий рейд? Можна сказати, навала. А можна сказати, що війна!» «Якщо ти був у Флютика під білою горою, то, напевне, знаєш, що готується». Рейневан потягнувся. «Флютик, напевне, не забув тебе проінструктурувати». «Ходять чутки, що для тебе в цій війні передбачена досить важлива роль». Шерли не дав від себе відмахнутися. «Що ти маєш, як говорить поет, опинитися в самому центрі подій. З чого випливає, що ми всі маємо опинитися в центрі подій». Вони сиділи на терасі трактиру під дзвінком, насолоджуючись сонцем, яке приємно гріло, навіть попри легкий морозець. Сніг іскрився на схилі під лісом. Зборулюк, що звисали під дахом, ліниво покапувала вода. Самсон, здавалося, дрімав. Може, й справді дрімав. Минулої ночі вони розмовляли допізна і, мабуть, таки абсолютно даремно розкоркували останню пляшечку. У центрі воєнних подій... Вів далі Шарли. Та ще й маючи відіграти важливу роль, надзвичайно легко дістати по шиї або по іншій частині тіла. Надзвичайно легко, коли йде війна, втратити якусь частину тіла. Трапляється, що дією частиною голова, а тоді вже стає зовсім погано. Я знаю, до чого ти правиш, припини. Виходить, ти читаєш моїх думках, тож я не мушу нічого додавати. В висновок, як розумію, ти теж прочитав. Прочитав. І заявляю, я борюся за справу. За справу піду на війну і за справу відіграю роль, яку мені призначена. Справа чаші повинна перемогти. На це спрямовані всі наші зусилля. Завдяки нашим зусиллям і самовідданості утраквізм та істина віра затримфують. Несправедливостям настане кінець. Світ зміниться на краще, за це я віддам кров і життя, якщо буде треба. Шарлей зітхнув. «Ми ж не відсиджуємося», – спокійно нагадав він. «Боремося. Робиш кар'єру в медицині та в розвідці. Я в таборі просуваюся у військовій ієрархії і тихцем збираю здобич. Вже чимало назбирав. Ми вже кілька разів на службі в чащі втекли від кислявої прямо з-під коси. І далі нічого. Весь час тільки випробовуємо удачу, всліпу пхаємося з афери в аферу, і кожна наступна гірше за попередню». Саме час серйозно порозмовляти з флютиком і прокопом. Нехай тепер молодші важать життям у полі і в першій лінії. Ми вже заслужили на відпочинок. Зробили досить, щоб могти решту війни ліниво пролежати субтегміни під покровом Бука Верілі. Можливо, ми повинні за наші заслуги отримати тепленькі штабні стільці. Штабні стільці, риноре. Крім того, що вони зручні та вигідні мають іще одну неоціненну перевагу. Коли все почне хитатися, сипатися і розпадатися, з таких стільців легко скочити навтяки, і чимало тоді можна з собою забрати. «Що це має почати хитатися і розпадатися?» – нагмурився Рейнамон. «Перед нами перемога! Чаша затріумфує! Настане справжні Регнондеї! За це ми боремося!» Церство Боже Латина Алелуя, підсумував Шарлий. «Важко з тобою розмовляти, хлопче. Тому відмовлюся від аргументів і закінчу розмову короткою діловою пропозицією. Ти слухаєш?» «Слухаю». Самсон розплющив очі і підняв голову на знак того, що він теж слухає. Тікаймо звідси!» – спокійно сказав Шарлий. «До Константинополя». «Куди?» «До Константинополя». Цілком серйозним голосом повторив Демарит. «Це таке велике місто над Босфором. Перлина та столиця Візантійської держави». «Я знаю, що таке Константинополь де він розташований. Я питав, навіщо нам туди їхати?» «Щоб там жити». «А чого б це нам там треба було жити?» «Рейнмаре, Рейнмаре». Шарлей подивився на нього з жалістю. «Константинополь, розумієш? Великий світ, велика культура». Розкішне життя, розкішне місце для життя. Ти лікар. Ми купили б тобі ятрею поблизу і по дрому. Невдовзі ти прославився б як спеціаліст із жіночих хвороб. Самсонами б упхнули в гвардію Василевса. А я, з огляду на вразливу натуру, яка не зносить навантажень, не займався б взагалі нічим. Крім медитації, азартних ігор та при нагоді дрібного шахрайства. Після обіду ми б ходили до Хав'я Софія помолитися за більші прибутки, гуляли би месою, тішили очі виглядом вітрил на Мармуровому морі. У якийсь із таверн над Золотим Рогом їли би пілав з баранині та смажених восьминогів, щедро запиваючи їх вином із прянощами. Жити, не вмирати, тільки Константинополь, хлопці, тільки Візантія. Залишмо, кажу вам, за спину Європу, цю темноту і дикість. Струсімо цей гидотний пил з наших сандалій. Їдьмо туди, де тепла, сита і блаженна. Де культура й цивілізація? До Візантії, до Константинополя, місто над містами. Їхати на чужину. Риниван знав, що Димирид жартує, але підтримав гру. Покинути землю батьків і дідів, шарлею. А де патріотизм? Там. Шарлий непристойним жестом показав де. «Я людина світова. Патрія меатотус хікмондус ест. Моя батьківщина весь цей світ, латина». Іншими словами, не здавався Рейнемон, «і бі патріа убі «Батьківщина там, де добре», латина. «Філософія, яка годиться для вагабонда або цигана. Ти маєш батьківщину, адже в тебе був батько, і ти нічого не виніс із батьківського дому». «Ніяких наук?» «А вже ж виніс!» Шарлей показово обурився. «Багато наук, житейських та інших, безліч сповнених мудрості Максим, нагадування яких дозволяє мені сьогодні жити гідно. До нині, він театрально стер сльозу, в моїх вухах бренить благородний голос мого батька. Я ніколи не забуду його благородних наук, які я запам'ятав, якими незмінно керуся в житті. Наприклад, «По святі схоластиці вбери грубі ногавиці», або «з порожньо і соломон не налє», або «хто зранку випив, весь день веселий», або «самсон пирснув». Риневон зітхнув, зборульок капало. Новий рік, Різдво. На тіві та здоміні, вайнахтен, Юле справили під дзвінком справді гучно, хоча тільки у своєму колі. Після нетривалого потепління знову прийшли заметілі, завалені дороги знову відрізали постоялий двір від світу. Зрештою, такої пори однаково мало хто подорожував. Крім Рейнева на Шарлеї Самсона, крім Фугельзенгу, Урбана Горна і Тибальдарабе, святкував господар дзвінка Мартін Праль, який з цієї нагоди без жалю збіднив свій погріб на кілька бочів українських, мальтійських і трансильванських вин. Дружина господаря Берта подбала про багато і смачне меню. Єдиним гостем іззовні виявився мамун Йон Малевольт, який несподівано для всіх прибув не сам, а в супроводі двох лісових відьом. Несподіванка була велика, але ж ніяк не неприємна. Відьми виявилися вродливими жінками з привабливою зовнішністю і манерою поведінки. Коли перша крига скресла, їх визнали всі, у тому числі вражена спочатку Берта Праль. Відьми прикрасили урочистість іще й тим, що притягли з собою два великі кадовби Бігосу, пречудового Бігосу. Означення пречудовий тут, зрештою, було абсолютно недостатньо. бо навіть сама назва Бігос була недостатньою та неадекватною. Приготована лісовими чарівницями страва, була істинною одою на славу тушеної капусти, одою, що звучала в хорі з лаудою на честь грудинки і солонини, пеаном дечені і дефірамбом тлустим м'ясивом, мелодійною і повною любові канцоною сушеним грибам, кмину і перцю. Напрочуд добре пасувала до цієї поезії привезена Йоном Малевольтом настоянка на полині. Прозаїчна, але ефективна. Зима уже в грудні вдавано сувора, Аж по сірку мсізі одоміні показали нещоздатне. Свято обрізання Господню у католицькій традиції 1 січня. У заметілі набрали сили, кілька днів валило вдень і вночі. Потім небо трохи прояснилося. За хмар блиснуло блідесеньке сонце і вдарив мороз. Стиснув з такою силою, що світ здавалося аж застонав. І завмер заморожений. Мороз був такий, що кожен, хто виходив навіть до нужника або дрова, повертався за коцюблем, а будь-яка дальша вилазка загрожувала серйозними обмороженнями. На Горна і Тибальда, які на трьох царів вирішили виїхати, дивились як на божевільних. Але Горна і Тибальд виїхали, мусили. Був 1428 рік. Урбан Горн повернувся 18 січня. Він привіз сенсаційну новину, якою вирвав товариство із сонливої зимової апатії. На князя Яна Зембицького було вчинено замах. На трьох царів – богоявлення. Коли князь після меси виходив з костелу, вбивце прорвався крізь охоронців і кинувся на нього зі стелетом. Ян уцілів виключно завдяки жертовності двох своїх лицарів – Тімофія фон Різіна і Ульріха фон Зайферсдорфа. Які закрили його власними тілами. Різін навіть прийняв за князя удар це використали інші, які обезброїли нападника. Ним виявився не хто інший, як Гельфред фон Стерча, лицар, який багато років тому зник десь у чужиницьких краях і якого всі, в тому числі власний рід, уже вважали померлим. Чутка про подію негайно облетіла Шльонськ. Мало хто сумнівався в мотивах Гельфреда Стерчі. Адже всі знали про роман князя Яна з дружиною лицаря, прекрасною бургундкою Аделею. Усі знали, як жорстоко поставився князь Ян до колишньої коханки після закінчення роману. Усі знали, яка смерть спіткала Аделю в результаті цього ставлення. І хоча ніхто ясна річ учинку Гельфреда не схвалював і не намагався виправдати, у лицарських бургах і станицях справу обговорювали серйозно. І постаралися, щоб звістка про ці дискусії дійшла до зембець. І хоча розлючений князь Ян вимагав для нападника жорстокої страти і застосуванням страшних тортур, під впливом громадської думки йому довелося збавити тон. За Гельфреда заступилися не тільки найближче споріднені Хаугвіці Барути і Рахінау, а й усі інші заможні роди льонська Гельфред Стерча, як заявили, є лицарем причому лицарем з давнього роду, а діяв він у засліплень, викликаному плямою на честі. Хто ж винен у цій плямі, відомо. Князь Ян лютував, але радники швидко відмовили його від садиської страти. Дні, коли миті, можна очікувати гусицької навали невдалий момент для того, щоб псувати собі стосунки з лицарством. Так що на боці затятого князя Стояв тільки ще більш затятий вроцлавський єпископ Конрад. Єпископ заперечував тезу про захист честі. Робив з усієї справи політичну аферу. Проголошував, що Герфред Стерча діяв з намови гуситів і вимагав для нього жорстокої смерті за державну зраду, чари та єресь. Стерча репетував князь Ян, діяв з таких самих ницих мотивів, що й розбійних шан – убивця цешинського князя Пшемика. Тому його необхідно, як і хшана, палити вогнем і рвати кліщами. Але шльонське лицарство ні про що таке не хотіло чути. вперлося рогом і взяло гору. Настільки, що ще трохи, і Гельфордові би вигоріло. Його мали покарати лише вигнанням. На суворіше покарання шльонські лицарі не погоджувалися. Що бісило князя Яна і єпископа. Отож, гельфред стерча залишився б живий, якби не дрібний факт. На суді лицар не тільки не покаявся, а заявив, що ніяке вигнання не зупинить його від дальших посягань на князеве життя, що він не заспокоїться, поки не виточить його вражої крові. І забрати назад свої слова він не хотів. На таке діктум шльонські вельможі вже не мали аргументів. Вони вмили руки, а Ян Зембицький з задоволенням засудив лицаря на смерть через відтинення голови мечем. Вирок було виконано швидко – 15 січня у четвер перед другою неділею Єпифанії. Гельфред Стерча йшов на смерть спокійно. Мужна, але без зухвалості. За шафоту не виступав. Він тільки глянув на князя Яна і промовив одне речення латиною. «Що?» – глухо запитав Рейноман. «Що він сказав?» «Ході міхі, крас тібі!» Рейновинові не вдалося приховати… Пригніченість. Вона була надто помітна і впадала у вічі. Він сам відчував потребу виговоритися, скинути з себе тягар, тому розповів товариству все. Про Аделю, про князя Яна, Гельфреда Стерчу, про помсту. Ніхто не прокоментував, крім Дросельберта. «Помста, кажуть, є насолодою», – заявив худорявий. «Але зазвичай це буває бездумно насолода ідіота» який насолоджується мрією про насолоду. Тільки ідіот кладе голову на плаху, коли може не класти. Ході, міхі, крас тобі, Що сьогодні станеться зі мною, завтра станеться з тобою. Тебе заблищали очі на звук цих слів. Рейн Морозбиляв, я це помітив. Знаю, про що ти думаєш і прошу про одне. Не будь ідіотом. Ти можеш це пообіцяти нам усім. Рейн Ван кивнув. Так само раптово, як тоді мороз, тепер настало потепління. Стужений Рейневан осідлав коня і погнав галопом до білого костелу. Галопу було менше, а важкого пробивання через таночі замети більше, так що подорож тривала кілька годин. Результатом її було повідомлення від сестри-воротарки, що Юта виїхала на шлюб сестри і перебуває в Шенау. Поїхати до шинау Рейневан не міг ризикнути, він повернувся до Дзєміжа темно, а наступного дня йому довелося попрощатися з Йоном Малевольтом Мамуном-Анархістом. «Може би залишився з нами?» – запитав він Мамуна, коли той виводив зі стайні свого кошлатого коника. «Не став би на нашому боці. Те, в чому ти допомагав Тибальдові, має природне продовження. Ти не хотів би взяти в ньому участь?» «Ні, Реймар, не хотів би». Але ж ти заявляв, що ти за революцію, що підтримуєш пориви, що час змінити старий порядок, зрушити з фундаменту будівлю світу. Залишайся з нами. Ми змінимо порядок, а будівлю світу вір мені добряче потрусимо. Ось, я знаю, перебив Малевольт, що почнеться ось-ось. Я слухав ваші розмови, дивився у ваші очі, коли ви говорили про війну». Я всім серцем за революцію і за анархію усією душею підтримую рухи зміни. Але я не ризикую особисто брати участь у цьому процесі. У революційній боротьбі за зміни змінюєшся сам, перетворюєшся. Потрібна велика сила, щоб над цим панувати, щоб не перетворитися на щось, на що не треба перетворюватися. Я не впевнений у своїй силі і своєму самоконтролі, тому волію відступити на бік «баста». Але вам тобі бажаю успіху. Бувай, Рейневане. Мамун покинув їх, але щось по собі залишив. Через кілька днів Рейневан побачив, як Самсон медок на току вправляється в ударах і тичках Гудендагом, окутою фламандською палицею. Самсон і Малевольд припали один одному до смаку. Годинами різалися в карти й кості, адже Гудендаг міг бути виграшем у грі, але це міг бути й подарунок. Прощальний дар. Рейна не запитував. У день святого вікентя, 22 січня, одного з патронів Вроцлавського кафедрального собору, свято яку урочисто відзначили у Шльонську, у Гдземіже з'явився Тибельтрабе. Він, певно, об'їхав усіх своїх інформаторів, бо нарешті привіз вісті з Чехії. Колін, повідомив він, нарешті капітулював. Після 84 днів облоги, у вівторок перед Святим Хомою пан Зівіш Боржик з Мілетінка здав місто на умовах вільного виходу залоги. Прокоп на угоду пристав. З нього було досить облоги. Він мав інші плани. «Прокоп!» – переповідав Голіард. – «Вже мобілізує табор. Сирі такі пражан. Рейд в Угорщину вже поза сумнівом». Тибельт виїхав знову. Його не було дуже довго, аж до неділі інвокавіт, коли він повернувся. Перша неділя Великого посту, шоста неділя перед Великодним, тут 22 лютого. З новими звістками. Як і очікували, військо під командуванням Прокопа і Ярослава з Буковини вдарило на угерський брод, а звідти на землі мадярів. Одна по одній були захоплені і спалені Сеніце, Скаліце, Оришани, Модра, Пезінок і Юр. А в попільну середу, 18-го дня місяця лютого, чехи підійшли під сам Презбург, пустили з димом перед і всі навколишні села. З повними здобачі возами вирушили у зворотну дорогу. Пройшли, викликаючи жах серед мешканців біля Тернави і нового міста над Вагом. Ніхто не наважився стати на їхній дорозі або вступити з ними в бій. А в Мураво, багатозначно продовжував Тибель. Тим часом прийшли з Чехії сильні підкріплення. Бойові загони Зніємбурга, Шаного, Унічово і Бржецлава. «А отже!» – зблиснув зубами Бісклаври. «Надійшла черга Шльонська!» «Настав наш час!» – коротко заявив Дроссельбарт. «Готуймося!» Готуємося. Повторив луною Урбангорн. Вони готувалися. Цілими днями і ночами сиділи над картами, планували... Бісклаври і жахорс виїхали, взявши в'ючних коней. Через два дні повернулися з вантажем, великим і брискучим. На око того було скілька десят гривень. Рейневон знову вибрався до Білого костелу, але й цього разу Юти в монастирі не застав. Зима, отже, знову розлучила тільки недавно поєднаних закоханих. Тривав великий піст. Пройшов святий Матвій, який прибуває зиму кінчає. Прислів'я не збрехало. Зима закінчувалася, вже не мала сил довше опиратися. Сніги, які лизнув теплий південний вітер, танули. З-під них визирнули білі дзвіночки підсніжників. У повітрі інтенсивно запахло весною. З вітром і запахом повернувся Тибольтраба. Коли вони побачили, як він найзджає, вже знали – почалося. «Почалося!» – підтвердив спалаючими очима Голіард. «Почалося, панове!» Прокоп ударив, на запустий перейшов кордон опавського князівства. «Значить, війна!» «Війна!» – повторив луною Урбан Горн. ус нас!» – латина. «Арес бог за нас латина Раз – глухо договорив Дросельберт. «Та хто проти нас?» Віяв вітер з півдня.